Jean Paul alda, amarr urte betetzen ditu laborarien xokoak, amarr urtez gauzak aldatu dira, baina beti hemen. Bai, gauzak aldatu dira bortzaz, eta gure aldatu gira. Baina ara, uste, alaike guti gora bera, espiritu bera txiki dugun, ara, lekuko laborantza, lekuko moskinari, lehen tasuna eta moz, kalitatezko moskien horiek aitzinean zartzia. Uztot, espirit lehen idei aurri zen, egan behar da herriko etxean nahi azela hori atxarretik, eta gu horretan sartu ginen guk beti defendiatzen dugun laborantza delakoan, eta ala horretat borokatu gira eta horretat bagoaz, eta egia atxarrian ezpaginen osoki lekukoarekin hoi uste gutxi gora behera gure mos gure hemen saltzen denan latinoitako ama lar dogeite undan da kolarro bita mostas goiti leku kodena badira adibidez gutza ta lokobuhi segmatzu utiban beste nasala lekukok e, posible da e, tokiko ekoizpenak eta prezio onargarrian saltzea badibide ba, hor da eh? uste dut beienako beste tanite mousuitsulia karrikoitan e, saltzen denaekin e, kalitate mailan ustot, e, hobena beti beti badira denak hobiak gira, bana sanotasunien hasteko lekukoan gira, guala gira, sanu sanuangira, zormarka edo biologiko megira usuki. eta presio mailan hori iten dugu eskugo impulita guk salmenta mailan e, Moskine ile laborari eg eskuenik ibatsi gabe eta prezio duinen ordainduz uste toriden ere ispiriti aztetik eta fogatzen dugu dugun prezioitan badela denena Aipatzen ziñuan ehlbek ba beti segitzen dola defenditzen laborantza herrikoia eta eta beinta berri hori azpimarratzen duzuela Bada hori uste uto mes ara gueboko gau elbel ezgira jateko saltzaliak Du, elbe gira uh, jateko ekoizleak, laborariak, banan uh, gira jendiak lehen-lehenik. Uztot, atsahetik espiritu hori izan dena elbetan, ez eztia laborariak beste mundu atiandila eta goa unaktiameak duela. Elbeen borroka izan da beti eztia e, laborarien borroka, numai gizagte osoaren borroka dela. Eta uh, elbek pakteaktu du ere beste borroka askotan, laborantzaak ri zuzenki lotuak etzienak. Eta espiritu hori atxikiz, beti hola garatu gira, eta baionako erriko etxako ri garatu zielaik, idei hori abiatu zielaik, irutuzitzaukun, ban humeit, horitzela aitzinean zartzeko zeiten ginen. Eta jende guziekak usteko, eta hemen, egun uh, ez badira berroita amak, eta latanoi... Uh, jende ahitean, eta oita oso ba, laborari handanat, bestaldere handanat, beste susten gatzela handanat, eta horteniena gure bugokatan hori dugu ere e, garatu nahi, eta hori dugu ere nahi. Aipatzen, aipatutuzu ere itz bat duzu senpereko okupazioaz, eta be justuki lurrak tokikoentzat eta laborantzarako atxikitzearen arazoaren inguruan? Ba, laborantza Lugana bai, eta, eta bizitzeko ahalaena horren buru. E, e, entzuten dela ekeroslea, egtendu ba nahi dela garatu, baratzeki batzu, e, eta historio. Keario einen du, amandakiloa edo lutsakakiloa, nahi nahi nahi, kursi zepkesio batzen dien ektara, hori bali madan nahi, gukez, gukeztuko hori nahi nahi dugu. Gendek e, bizitzeko giztan izan dain, laborarantzanko luga eta etxe, lua, etxe bizitzan prezioa be, ba, ide, ideia berian da, uste dena lotea dene. Laborarien sokoa ezinbesteko sokoa bilakatu da, nola prestatzen ziste konkretuki hortarako? Ba, Uztet bon, lehen urteak izan ziren zailenak, lehen, lehen, lehena, ja, zenta ez beginankin nankin, baten ota etzen bate adibidek, behaz, hori izan zen biziki zaila, eta gero, bon, baditugu langileak, urrai, zeurak, izarriko lanaitutenak urte guzian, Eta gero, hara hor, hua, jamak bat egun ez egia zon baita emplikatzen dira azkarki hoktan, eta beste bat zo heldu gira, laontzeat, egunka eta hola. Basiste beraz, iruro goi bate egunean hori da? Ba, guti gora behera, eiten dugu, hala, behoita amak gutien ez, behoita amak, behoita amos gutien ez, lehen egunen, eta lau detan, laragoi laonetan, oba gira gila hoktan. Eta egunguz izan entratzen gira aldatzeat. Eskaldek egiten du, sibrutak lehen egunean eta jo gira. Beran, ez egiten du, guntza egia sustengia ahondia badala. Bal larborarietaik, ba bestalde. Ta zer egiteko, zer bada egiteko? Eta uste, uh, <coughs> hasten den gilaktan, ahunt, egetzen dira aragiak uh, pastak prepatzen dira, ensaladak prepaatzen dira, uh, uh, gero, tagte batian hor uh, emiten dira denak uh, azite, plateretan prepatzen dira, eta gero, hunateko partian, uh, banatzen dira, komandak hartzen eta banatzen. Ikusten dugu eguneroko bizian prezioak presioak doa zela, nola egin eginduzue hemen presioak alden einean mantentzeko bederen. E, nola egindu, bon, e, aurten emendatu duen gauza bakarra ustot garagardua den, e, aurten emendu indahinatzen, eta bon, hemen e, bezetan bezala fresguziak emendatzen nahi bitira, eta beraz, horpentsatu dugu emendak eta horrekin e, estaltzia gehiago gostazko zaskunen estaltzeko. Geineatikoan... Mal eruski, izan nahi baionako pestak, asko egitako pestak, uda, ez dakuru batzu dira prezioen hemen datzeko. Oiztean egiten nina, guen txatzen gira, e, gisa, eroztak mozkinak presio duin batean eroztia laboraria or izan nahi izan nahi bere lanatnako, eta saltzia, gendek, e, ahalbesean egos dezaten, ez bakarrik soztunek. Eta hori da difentzia, ez dugu guk baliatu nahi, Gauk, baien milaka jende jende lakoan, sosu fizikarria iauniazteko, ez da hori gure izpitea, nahi du, sosu yazi, ez da e, ezinukatia behar dugu. Benen, alaike, lehen ideia da, alaike, eakustia, eskolegiko laborantza sanua, deneri, deneri, helzeko dela, denek erosteko erozteko gizandela. Mileskara.